Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh.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 Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Para pemirsa TV Roja dan para pendengar radio Roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Alhamdulillah, dengan izin dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita uh, bisa melanjutkan insyaallah taala pembahasan tentang Kaedah-kaedah fikih. Dan pada kesempatan ini ana akan Uh, membacakan atau membahas Tentang kaedah-kaedah Yang secara khusus berhubungan dengan Masalah niat InsyaAllah Taala Ada sekitar 8 kaedah yang insyaAllah Taala akan uh, saya bahas uh, Kemudian setelah itu kita Akan melanjutkan kitab uh, Atau buku kaedah-kaedah fikir praktis Yang ditulis oleh Akhuna wa, uh, Ustaz Abdul, uh, Ahmad Sabiq Hafizullah Ta'ala Uh, pada kesempatan yang mulia ini <coughs> insyaallah taala kita akan bahas sebuah kaidah yang uh, sangat besar yang ada dalam Islam yang kaidah ini uh, diambil dari perkataan ulama ya, di antara al-imam Ibnu al Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Madarij As-Salikin ya. apa kaidahnya kaidahnya adalah la yakbalullahu من العمل الا ما كان خالصا لوجهه على sekali lagi kaedah yang akan kita bahas adalah la yakbalullahu min al amal illa ma kana khalisan ya. <tuh> ini perkataan al imam Inilah kajian yang rahimahullah bersedilihat dalam kitab Madaris Salikin, kemudian dalam kitab Iqamul Muwakkigin, juga dalam kitab Azadul Maat dalam kitab Iqotatul Lahfan. Ya. Di mana kaedah ini juga kaedah yang sangat terkenal di kalangan para ulama. Ya. Yang pertama <coughs> akan kita bahas dari uh, arti kaedah dalam bahasa Indonesia. Kemudian kita akan bahas uh, Makna-maknanya yeah. uh, Apa makna kaedah ini? لا يقبل الله من العمل إلا ما كان خالصاً لواجهه على متابعة أمره Artinya Allah Tidak menerima amalan Kecuali Jika amalan itu ikhlas Karenanya Dan Amaran itu Di atas Sunnah Rasul Sallallahu alaihi wa ya. alaihi wasalam Sekali lagi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima Sebuah amalan Kecuali kalau amalan itu ikhlas Kerana Allah yani Untuk mencari wajahnya Dan Kalau amalan itu di atas Mutaba'ah amrihi atau Mengikuti perintahnya Perkaranya ya. Dalam kata lain Amalan tidak diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat Yang pertama ikhlas Yang kedua sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam <coughs> Kita akan membahas uh, arti dari kata-kata yang ada dalam kaidah uh, uh, ini Ada empat hal yang uh, perlu kita perhatikan Yang pertama makna kabul, makna penerimaan Kemudian yang kedua, makna amalan yang dimaksud dalam kaidah ini. Kemudian makna ikhlas dan yang kedua, makna mutaba'ah. Yeah. <tuh, tuh>, apa yang dimaksud dengan qabul? Yeah. Allah tidak menerima sebuah amalan. Maksud dengan qabul, yakni penerimaan adalah sebagaimana disebutkan hal imam luqayim rahimahullahu ta'ala dalam i'lamul muwaki'in. Dan dimas dengan amal yang diterima kata beliau huwa ma habbahullahu wa radiha. Al amalul maqbul huwa ma ahabbahullahu wa Amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan amal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ini adalah amalan yang diterima. Kemudian apa yang dimaksud dengan amalan ter.. itu sendiri? Ya. Ini maksud amalan yang kita maksudkan dalam uh, kaidah ini adalah Harukatul jawarhi kulliha Akuwalan kanat atau af'alan Ini maksud dengan amalan adalah seluruh gerakan anggota badan Baik itu ucapan ya, Mencakup seluruh ucapan Dan mencakup seluruh uh, perbuatan Jadi seluruh ucapan dan seluruh perbuatan. Ini yang dimaksud dengan amalan yang ada dalam kaidah ini. Kemudian apa yang dimaksud dengan ikhlas? Ya. Yang dimaksud dengan ikhlas adalah seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in, beliau berkata dengan definisi yang singkat eh, tapi padat kerana kita mengetahui bahawa para ulama mendefinisikan ikhlas dengan definisi yang uh, dengan ungkapan yang berbeda-beda ya. Dan kita menjumpai definisi yang sangat praktis dan sangat singkat dari Al-Imam Al-Qaim Rahimahullah Ta'ala Dalam kitab I'lamul Mewakki'in ya. Kemudian juga bisa dilihat di Madara Jusarikin Beliau uh, Rahimahullah Ta'ala mengatakan bahawa ikhlas yang dimaksud adalah Tajridul Qasdi Ta'atan Lilma'bud Tajridul Qasdi Taw'atan lil-ma'bud Artinya Memurnikan maksud Memurnikan maksud Dalam rangka mentaati ma'bud Dalam rangka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala Memurnikan maksud Dalam rangka men menaati Allah jalla Wa Ala. Ini maksud dari al-ikhlas Ya, artinya apa? Maksud seseorang Ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dia murnikan Tidak dicampuri dengan maksud-maksud yang lain ya? Dimurnikan betul-betul murni Dia untukkan amalan yang dilakukannya Hanya kepada Allah semata Ini definisi yang luar biasa e, Singkat Tapi mengandung makna yang begitu jelas Tentang makna e, al-ikhlas Ya, dimana Al-Imanul Qaimur Rahimahullah berkata Bahawa ikhlas adalah Tajridul Qasdi Do'atan ta lil-ma'bud Memurnikan maksud Memurnikan niat Memurnikan tujuan ya, Dalam rangka menaati Allah Subhanahu Wa Ta'ala <coughs> Kemudian Apa ini maksud dengan Mutaba'ah Apa yang dimaksud dengan Mutaba'ah Yang dimaksud dengan mutaba'ah <coughs> e, yani, mutaba ah adalah Imtithalu hadyi Nabi nabiy sallallahu alaihi wasallam fil aqwali wal af'ali wa ta'diyatuhuma 'ala al-wajhi al-mashru' alladhi kana 'alaihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Ini mutaba'ah. Mutaba'ah artinya adalah ee uh, mengikuti petunjuk nabi sallallahu alaihi wa wasallam dalam seluruh perkataan dan seluruh perbuatan serta melaksanakannya Mengamalkannya sesuai Dengan apa yang telah disyariatkan Ya Sesuai dengan apa yang telah disyariatkan Dan sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dimaksud dengan Mutaba'ah Ya Jadi sini kita mengetahui secara global <coughs> Kaedah yang akan kita bahas Yang ni La yakbalullahu Minal amali illa ma kana khalisan li wajhihi ala mutaba'ati amrihi. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima sebuah amalan kecuali dengan dua syarat. Yang pertama, ikhlas untuk mencari wajahnya. Yang kedua, sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang urgensi dari kaidah ini tentang urgensi dari kaedah ini Ulama berkata bahawa Kaedah ini Hadihil qa'idah Minal qa'idil muhimah Fi syariah til islamiyah Fahiyya al-mi'yar li a'amali al al-za'hirah wal-batinah Wahiyya minal usulil azimah Lati bana alaiha Ibn al-qayyim rahimahullah manhajuhu al-fiqhiyah wal-ijtihadiyah wa kathiran ma yasduru fi fatawahi wa ijtihadatihi an hadha al-asli al-azim ya uh, ini merupakan qaida yang uh, penting dalam syariat Islamiyah ya. uh, dia merupakan timbangan akan diterimanya amal yang zahir ataupun yang uh, batin ya di mana dia merupakan usul yang sangat agung pondasi yang sangat bangung, agung Ya, di mana ulamaul <coughs> Quayim rahimahullah taala membangun manhaj fikihnya dan istihadinya di atas hal ini. Uh, ini salah satu contoh ya di antara para ulama yang membangun manhaj fikihnya dan istihadnya di atas kaidah uh, ini. Uh, sebenarnya bukan hanya uluquayim saja, tetapi ulama-ulama yang lain juga uh, mem mem membangun kaidah. Uh, fikihnya dan manhad ijtihadinya e, di atas di atas hal ini, jadi yani di atas kaidah e, dua syarat ini. Dan ini merupakan hal yang sangat penting, dimana ikhwatilah warahmatullahi wabarakatuh, bahwa dua asal ini, dua asal yang agung ini, ya, <coughs> adalah sebab rois, ya, e, e, sebab yang utama ya, bagi Derajat atau tingkatan derajat Sebuah amalan ya. Jadi <coughs> Seperti yang dikatakan oleh uh, Ulama Bahawa uh, Seperti dikatakan oleh Al-Imam Al-Qaim ya. Bisa dilihat dalam kitab syifaul al Beliau berkata Hadani Al-Aslani Huma al-maqsudul ladhi khuliqualahul khalku وَضِدُّهُمَ أَشِّرْكُ وَالْبِدَعُ فَالْمُشْرِكُ يَعْبُدُ مَأَ اللَّهِ غَيْرَهُ وَصَاحِبُ الْبِدْعَةِ يَتَقَرُّبُ إِلَى اللَّهِ بِمَا لَمْ يَأْمُرْهُ وَلَمْ يَشْرَعْهُ وَلَا أَحَبَّهُ Kita lihat هذا للأصلان dua paka' ini artinya ikhlas dan mutabak ikhlas dan mutabak adalah المaksud sebuah maksud yang dengannya makhluk diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Lawan dari keduanya kata al-imam al-qayim rahimahullah al wal-bid'ah Kesyirikan dan e, bid'ah-bid'ah Kesyirikan dan bid'ah Orang musyrik Menyembah Atau menyegutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang lain Selain menyembah Allah Dia pun menyegutukan Allah dengan yang lain ya? Ada pun sahibu al Dia bertakurub kepada Allah SWT Dengan sesuatu yang tidak pernah diperintah oleh Allah SWT Dan tidak pernah disyariatkan oleh Allah SWT Dan tidak dicintai oleh Allah SWT ya. Jadi uh, Tentang urgensi dari kaidah ini sangat jelas sekali Di mana Ulama berkata Ini adalah dua pokok yang sangat uh, Agung Di mana keduanya Adalah Maksud diciptakan uh, makhluk, maksud diciptakannya manusia dan jin, ya. Yeah? Karena maksud diciptakan manusia dan jin itu beribadah. Wahai makhluk tu jin, wal insa illa liamurun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada aku. Ibadah tidaklah dikatakan uh, ibadah yang benar dan mendapatkan pahala dari Allah Swt kecuali apabila terpenuhi dua syarat yakni Al-Ikhlas dan yang kedua sesuai dengan sunah Nabi yang mulia alaihi as-salatu wassalam Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala tentang masalah ini ya, uh, membagi manusia <coughs> menjadi empat macam empat kelompok empat jenis yang bisa dilihat dalam kitab Madarij Al-Salikin kitab Madarij Al-Salikin uh, jenis yang pertama kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala adalah Ahlul Ikhlas Jawa Al-Mutabaah Al-Ikhlas Wal-Mutaba'ah Ini orang-orang yang memiliki keikhlasan Dan orang-orang yang berkita sunnah Nabi SAW Ini jenis yang pertama Dan mereka khairu hadih al wa afdaluhah Mereka adalah jenis manusia yang paling baik Dan yang paling utama Yani orang-orang Yang betul-betul uh, Memiliki keikhlasan yeah? Dan orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam ini jenis manusia yang pertama ya. mudah-mudahan kita semua ya, menjadi jenis e, yang pertama ini kita berusaha ya, berusaha terus ya, memperhatikan hati kita ya, mm, e, yang ada di batin kita ketika kita beribadah apakah sudah ikhlas atau belum ya. apakah niatan kita dicampuri dengan niatan-niatan lain atau tidak atau Uh, apakah niatan kita untuk selain Allah subhanahu wa ya. ta'ala Kemudian juga kita lihat Amalan zahir kita Apakah sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia Alaihi Atau justru menyimpang dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi S.A.W Jenis yang kedua yang disebutkan oleh imam Al-Qaym Rahimahullah adalah Man la ikhlas salahu wa la mutabah Orang yang tidak ada keikhlasan badannya Dan orang yang tidak mengikuti sunnah Rasul S.A.W Ya dan orang ini adalah orang-orang Seperti contoh orang-orang yang Al-Mutazayyinina Al-Nas Al-Mura'ina Lahum Bima Lam Yashra' Allah Warasulullah Orang-orang yang melakukan riak Dalam peribadatan mereka Yang suka menghias menghiasi ya, Perbuatan mereka Untuk manusia Bukan untuk Allah SWT Tetapi dengan sesuatu ibadah Yang tidak disyariatkan oleh Allah SWT Dan tidak pernah diperintah oleh Allah SWT Dan Rasulnya AS. Jadi ada jenis manusia yang kedua Yang disebut oleh Alimul qaym rahimahullah ta'ala Adalah orang tidak ada keikhlasan Selain tidak ada keikhlasan Juga amalannya Tidak ada mutabaahnya Tidak mengikuti sunnah Rasulullah s.a.w <coughs> ya. Kemudian jenis yang ketiga Adalah jenis orang yang Man huwa mukhlisun ghairu mutabi' Ada orang yang ikhlas ya, Ada orang yang ikhlas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 mereka memiliki niat yang uh, lurus ibadahnya untuk Allah semata tetapi tidak sesuai dengan sunnah nabi yang mulia alaihi salatu wasalam <coughs> nah ini kemudian jenis yang ketiga yang disebutkan al alim min eh jenis yang keempat maaf yang disebutkan alim alimah al taala adalah man huwa mutabi'un ghairu mukhlishin orang yang mutabi' Ya, mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tetapi tidak ikhlas. Nah ini. Jadi ada orang yang zohirnya eh, ibadahnya itu mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatnya, puasanya, hajinya, umrahnya, ya, dan semuanya ibadahnya. Ya, secara zohir, MashaAllah mengikuti Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi kata eh, Ibn Qayyim muayyiru mukhlas. Tetapi tidak ada keikhlasan dalam amalannya itu. Ya. Ini adalah qata'atil mura'in, seperti taatnya orang-orang yang lakukan perbuatan ria Ketaatannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketaatannya untuk manusia, agar dipuji, agar dikatakan sebagai orang yang soleh atau soleha agar manusia memandangi dan seterusnya. Ini adalah jenis yang keempat dan tentunya yang paling afdal, yang paling utama dan yang paling baik. Dari semua itu adalah jenis yang pertama yakni akhlul ikhlasi wal mutabaah. Orang-orang yang memiliki keikhlasan dalam hatinya dalam beribadah dan orang-orang yang ibadahnya itu sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam. Jadi kaidah yang kita pelajari saat ini adalah kaidah yang sangat penting di mana ulama berkata laa yaqbalu Allahu min al-amali illa ma kana khalisan li wajhihi ala mutabaati amrihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan kecuali apabila amalan itu tidak dengan ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam kemudian para pemirsa Raja TV dan para pendengar Radio Raja yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita masuki pembahasan berikutnya tentang adilatul qa'idah adilatul qa'idah adilatul qa'idah dan dalil-dalil dari kaidah yang agung ini kita akan bagi tenang eh, dengan tiga eh, pembahasan ya. Pertama, kita akan bahas eh, al-adillah al-madmu' al-syaratain. Dalil-dalil tentang terkumpulnya dua syarat dalam satu dalil. Kemudian dalil yang menunjukkan tentang keikhlasan secara khusus. Yang ketiga dalil yang menunjukkan tentang syarat mutaba'ah secara khusus. Banyak dalil tentang eh, terkumpulnya dua syarat ini di antaranya adalah surat Al-Mulk ayat 2 dalnya surat Al-Mulk ayat 2 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa al azizul ghafur kita perhatikan ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dirinya dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kematian dan kehidupan Liabluwakum Agar Allah menguji kalian Ayyukum ahsanu amala Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya Wahuwa al-azizul ghafur Dan Allah subhanahu wa ta'ala Dan dia maha perkasa lagi maha uh, pengampun Wajhud dalalah Sisi pendalilan dari Ayat yang mulia ini, bisa kita lihat. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat yang mulia ini, Liabluwakum ayyukum ahsanu amala." Kalimat ahsanu amala. Allah menguji kalian, ingin menguji kalian. Ya, siapa yang paling baik amalnya diantara kalian ini? Sisi pendalilannya, yang dimaksud dengan husnul amal, amal yang baik. Dalam ayat yang mulia ini Adalah al-ikhlas wal-mutabah ya? Amalan yang didasari Dengan ikhlas Dan yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu Wassalam Kita lihat Seorang uh, ulama yani Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala Pernah berkata Hua akhlasuhu Wa aswabu. Dia adalah yang paling ikhlas Dan yang paling suhab Artinya maksud dari Ahsanu amala Yang paling baik amalnya dalam Surat Al-Muluk Ayat 2 Ya Adalah yang paling ikhlas Dan yang paling soab Yang paling benar Qalu Ya Aba Ali Ma'akhlasuhu aswabuhu Fudal bin Ayat ditanya wahai Aba Ali Apa yang dimaksud dengan perkataan anda yang paling ikhlas Dan yang paling benar Yang paling soab Dia menjawab Innal amala idha kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yukbal wa idha kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal hatta yakuna khalisan sawaban fal khalis wal khalis ay yakuna lillahi ta'ala was sawab ay yakuna sunnah Beliau Rahimahullah ta'ala berkata sesungguhnya amalan itu apabila sudah khalis murni karena Allah apabila sudah khalis dan tidak uh, Tidak soab, tidak benar Maka tidak diterima Begini juga amalan yang sudah benar Soab Tetapi belum khalis Juga belum diterima Sehingga harus khalis Dan harus benar Khalis itu kata beliau Amalannya untuk Allah semata Allah Ta'ala Dan soab itu adalah Amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam Jadi Amalan Yang baik Adalah amalan yang didasari dengan keikhlasan Dari pelaku amalan tersebut Dan didasari dengan sunnah Apakah amalan itu sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia atau tidak Ayat ini Jadi Ini dalil Dalam satu ayat Terkumpul dua hal Iman Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Dia adalah Allah subhanahu wa ta'ala Yang menciptakan kematian dan kehidupan Agar Allah subhanahu wa ta'ala uh, Menguji kalian Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya ya? uh, Kemudian juga <tuh> Adalah Uh, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 125 di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنًا dan siapa ke orang yang paling bagus agamanya dari orang yang aslam wajhahu menundukkan wajahnya menyerahkan wajahnya hanya kepada Allah dan dia muhsin yeah? surat An-Nisa ayat 125 Al Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala berkata, dan dalam ayat yang mulia ini bisa dilihat di kitab Madarru Salikin, makna Islamul Wajah dalam ayat yang mulia ini adalah ikhlasu al-qasdi wal amal lillah. Amur kan maksud dan amalan hanya untuk Allah semata. Adapun yang dimaksud dengan muhsin, al-ihsan adalah mutaba'atu rasulih atau Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunnatihi. Mai Rasulullah s.a.w. Ya, dan sunnahnya Ini ayat yang uh, mulia ya, tentang uh, ikhlas ya. eh, eh, Tentang tentang terkumpulnya dua syarat tersebut Ikhlas dan mutabah Kemudian uh, kita beranjak kepada dalil-dalil secara khusus Dalil uh, ikhlas Dalil ikhlas <tuh> Ya yeah dil ikhlas eh, banyak ya di antara surat hud ayat 15 dan 16 kemudian surat al-isra ayat 18 kemudian surat asy ayat 20 ya, Bisa dicatat surat hud ayat 15 16 kemudian al-isra ayat 18 dan surat asy ayat eh, 20 <coughs> di mana Allah Subhanahu berfirman dalam surat hud man kana yuridu al-hayata dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'maluhum fiha wa hum fiha la yabkhasun ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha Allah berfirman siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya kami sempurnakan untuk mereka amal mereka di dalamnya dan mereka tidak dirugikan sama sekali kemudian Allah berfirman dan まあ mereka ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar bagi mereka di akhirat kelak tidak mendapatkan apa-apa kecuali api neraka Mulin Allah qatana wahabita ma sanau hancur apa yang mereka perbuat ya wabatilum ma yamalun dan batil apa yang dulu mereka amalkan ini surat Hud ayat 15 16 kemudian surat Al Isra ayat 18 Allah Subhanahu berfirman man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid thumma ja'alna lahu jahannama yasla-ha nadmum madhura kemudian surat Asyura juga Allah berfirman man kana yuridu al-harsal akhirah nazid fi harsih wa man kana yurid yuridu harsad dunya minha wa ma lahu min nasib dua ayat yang setelahnya yang kita baca ini mirip dengan ayat yang ada dalam surah 15 dan 16 oleh karena itu al imam muqim rahimahullah berkata tentang tiga ayat ini kata beliau fa hadhihi thalath ayat yushbihu ba'daha ba'dha tiga ayat yang mulia ini ya sebagian dengan yang lainnya mirip ya memiliki kemiripan watadullu ala ma'nan wahid menunjukkan satu makna Iaitu apa wa huwa anna man arada bi'amalihi ad-dunya wa zinataha dunallahi wad-dar al-akhirati fa hissatuhuma arad wa huwa nasibuhu laisalahu nasibun ghairuh kata beliau rahimahullahu taala yakni maknanya adalah siapa ya, orangnya yang menginginkan dengan amalnya itu, dunia dan perhiasan dunia yang tidak menginginkan Allah dan negeri akhirat maka bagian bagi dia adalah itu, ya dan dia tidak mendapatkan bagian selainnya ya? ini tentang uh, dalil syarat ikhlas, dan Nabi yang mulia alaih s.a.w bersabda, innama ala'amalu bin niyat, wa innama li kullim ri'imanawa, sesungguhnya Uh, segala sesuatu, uh, segala amal itu tergantunglah niatnya dan sesungguhnya bagi setiap orang apa yang dia niatkan. <tuh> Kemudian dalil tentang syarat secara khusus, ya kita harus mengikuti uh, sunnah Rasulullah Sallallahu ya, Alaihi Wasallam, karena Rasulullah itu sendiri Allah Subhanahu Wa ya, Taala di SWT, dalam diri Allah Firman Allah Subhanahu Wa Taala surat Ash-Shura, amlulahum shuraka, sharaulahum al-din, ma lam ya Allah apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya di sini bisa kita lihat Allah Subhanahu wa taala mencela kaum musyrikin Kerana mengikuti tugu-tugu mereka ya dan berpaling dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya orang-orang musyrikin berpaling dari petunjuk Rasul sallallahu dan apa yang Rasul bawa dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan Allah menghabarkan bahwa hal tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu, orang yang beramal dengan amalan yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu batil. Lihat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, amlahum syuraka syar'u lahum, lahum malam ya'zan bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang membuat syariat agama yang yang syariat ter, tersebut tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dalam surat Yunus Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ayat 59, "Qul Allahu athina lakum am ala Allahi taftarun." Katakanlah wahai Muhammad, Allahu athina lakum, apakah Allah yang mengizinkan untuk kalian? Am ala Allahi taftarun? Atau justru kalian mengada-ada atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala ya uh, tidak ridha dengan orang-orang yang uh, membuat Syariat agama sendiri ya, Membuat aturan-aturan tersendiri Membuat syariat tersendiri Kemudian dinisbatkan kepada Islam Membuat aturan ibadah Membuat jenis ibadah ya? Mengatakan ini wajib atau sunnah Tetapi tidak ada contoh dari Nabi Yang Mulia Alayhi salatu lakum. Katakanlah kepada kita ya? Katakanlah Wahai Muhammad kepada mereka ya? Allahu lakum. Apakah Allah yang telah memberi izin Kepada kalian Ya Baik. Kemudian Rasul yang Mulia Aliswa Tua Sallam bersabda, "Manahdha'itha'fi amrin hadza, ma'laisa minhu, fahuarad." Siapa orang yang mengadakan hal yang baru ya, dalam urusan kami yang tidak ada padanya, yang tidak ada contoh, maka amal itu tertolak. Ya, dan Rasul yang Mulia Aliswa Tua bersabda pula dengan uh, sabdanya, "Manamilah amal dan laisa alaihi amrun fahuarad." Siapa orang yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada contoh, maka tertolak ini uh, masalah atau kaidah yang sangat besar ya. Kembali kita perhatikan ya, kaidah yang kita sedang uh, pelajari ya. yang kita sedang bahas adalah kaidah yang sangat agung uh, merupakan dua pokok yang sangat mulia dalam agama Islam ya, yani ikhlas dan mutabaah. Yang di mana ulama berkata, Al-Imam Al-Qayyim berkata, la yakbulu Allah min al-amal illa ma kana khalisan li wajhihi. Ala mutaba'ati amrihi Allah subhanahu wa ta'ala Tidak menerima amalan Kecuali amalan itu kalau ikhlas ya, Untuk uh, mendapatkan wajah Allah Dan sesuai dengan sunnah Rasulullah s.a.w ya. Baik. Sekarang kita akan masuk kepada Tatbikul qa'idah Penerapan Penerapan ka'idah dalam uh, Kehidupan kita Banyak sekali contoh-contohnya tapi mungkin waktu kita tidak cukup untuk membaca semua contoh. Saya ambil beberapa contoh-contoh saja dari contoh-contoh yang ada. Ya. Kita ambil contoh tentang masalah ini, saja dulu loh masalah uh, keikhlasan, masalah keikhlasan, <coughs> yeah. masalah keikhlasan, di mana uh, orang yang beribadah tentunya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yeah. Dan memiliki niat Yang tidak lurus alias, alias niat yang tidak ikhlas Untuk Allah SWT Maka tentunya dari koedah ini Ibadahnya tidak diterima oleh Allah SWT ya? Bahkan justru bisa mendapatkan murka Murkanya Allah SWT Orang yang berwudu Orang yang salat Orang yang haji Orang yang umrah Orang yang baca Quran Orang yang berjihad Ya dan melakukan ibadah-ibadah yang ada dalam Islam, tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahuwataala, amalnya mardut, tertolak. Sebagai contoh, misalkan yang pertama, ya, ada orang yang tolak ilmi, belajar, orang yang baca Al-Quran, tetapi bukan karena Allah Subhanahuwataala, ingin dikatakan sebagai kori, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Ini yang pertama. Contoh yang lain, ada orang yang, masya Allah, terkenal sebagai dermawan, ya. Dia suka membelanjakan hartanya, ya? suka minfakan hartanya, tetapi bukan karena Allah Subhanahuwataala yang disebut dengan dermawan, maka rusaklah amalnya, amalnya batal tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Tetapi kalau ada orang yang bersedekah, ikhlas karena Allah Subhanahuwataala, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahuwataala. Orang yang baca Quran menginginkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dalam bacaannya bukan untuk dikatakan sebagai qori, bukan untuk dikatakan sebagai uh, ahli baca Quran, untuk, untuk bacakan uh, untuk di, dikatakan sebagai orang yang soleh Tapi dia tutup ikhlaskan Allah, maka akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berjihad ya, berperang, kemudian perang karena Ingin dikatakan berani Syaja'ah Ingin nanti bisa ditulis namanya Sebagai pahlawan Ternama ya? Satu deretan dengan Orang-orang besar ya? Sebagai pahlawan Nasional misalkan ya? Berperang Maka dia tidak mendapatkan pahala besar Justru disyarat Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dimasukkan wa Ya Contoh tiga ini ada dalam hadis Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya di mana Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda inna awal an-nasi yuqda al qiyamati alaihi rajulun ustushid fa utiya bihi fa arfaha fa arfahu ni'amahu fa qala fa amilta fiha قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى تَشْهَدُوا قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ رسول الله صلى الله عليه وسلم berkata sesungguhnya manusia yang pertama kali yang diputuskan pada hari kiamat adalah orang yang uh, meninggal mati syahid berperang ya, dia didatangkan di hari itu, kemudian ditunjukkan kenikmatan-kenikmatannya ya, dan dia pun mengenal kenikmatan tersebut kemudian dikatakan pada orang tersebut Fama عَمِلْتَ فِيهَ apa yang anda lakukan dalam hal ini ya, dia berkata قَوْ تَلْتُ فِيكَ حَتَّسْ تُشْهِدْتُ Ya Allah, aku berperang di atas jalanmu atau di jalanmu sampai aku mati syahid kemudian Allah berkata قَوْ أَلَكَ anda dusta Kenapa Allah katakan anda dusta? Kerana Allah subhanahu wa ta'ala adalah Rob kita yang paling tahu tentang Isi hati kita Tentang isi hati manusia Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Kedabta, engkau dusta Kata Allah ka li an Tetapi engkau berperang Agar dikatakan sebagai pemberani Kemudian Dan itu sudah dikatakan di dunia Anda sudah mendapatkannya maksudnya summa umira bihi fasubihha al fasuhi bi alwadi hatta ulqiya fi nar kemudian diperintahkan dan ditelungkupkan wajahnya Dan dilemparkan dia dalam api neraka ya kemudian orang yang kedua kata Rasulullah SAW alaihi wasallam wa rajulun ta'allama al ilma wa al quran ada orang yang belajar ilmu ya. kemudian diajarkan ilmunya tersebut dia membaca Al-Quranul Karim. Ya? Kemudian uh, orang tersebut didatangkan, ditampakkan kenikmatan kenikmatannya dan orang tersebut mengetahui kenikmatan itu. Kemudian uh, ditanyakan kepada orang ini, "Ko sama amil tafiah? Apa yang anda amalkan di dalamnya?" Nah, orang ini berjawab, uh, dia berkata, "Talamtul Ta ilmawalamtuhu, wa waqratufik Al-Quran. Saya belajar ilmu." Kemudian saya ajarkan dan saya baca Quran karena engkau. Lihat, saya baca Quran karena engkau. Qul Allah berkata, kadabta, ka dusta, walakinaka ta'allamta al-ilma li yuqala 'alim. Tetapi engkau belajar ilmu agar dikatakan sebagai orang yang alim, sebagai orang yang pintar. Wa Quran li yuqala Dan kau baca Al-Quran supaya, supaya disebut sebagai qari. Ya, qari qari'ul Quran. Faqat kila dan itu sudah dikatakan di dunia. Artinya Anda sudah mendapatkan pahalanya dari itu. Fa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya fi Kemudian diperintahkan dan diseret wajahnya sampai dilemparkan dalam finar neraka. Auz billah. Kemudian yang ketiga adalah dalam hadis ini Al-Rasul yang mulia bersabda, "Wa rajulun wa alaihi wa ataahu min asnaf al-mali eh kullihi." Fa utiabihi fa arafahuniyamahu fa arafahar orang yang tiga adalah orang yang Allah luaskan rezekinya Allah beri anugerah berupa berbagai macam jenis harta, ya kemudian diberitahukan kepada orang tersebut tentang nikmat nikmat Allah dan orang tersebut pun e, mengakuinya kenikmatan kenikmatan itu mengenalnya, ya kemudian ditanyakan ya. Allah bertanya kepada dia Famamil tafiah apa yang anda lakukan pada kenikmatan-kenikmatan itu? Kal dia berkata, "Ma'aturabtu min sabilin tuhhibu an yunfak fiha illa an fiha. Aku tidak meninggalkan satu jalan pun yang kau suka untuk saya berinfak di dalamnya melainkan aku berinfak di dalam di, di jalan tersebut. Maka Allah berkata, "Khabtah." ya, Engkau dusta Gaudustar. Walakinna ka fa'alta li yuqala huwa jawwad. Tetapi kau lakukan itu agar kau dipuji, dikatakan oleh manusia sebagai dermawan, jawwad. Ya. Eh? Faqad qil dan itu sudah dikatakan di dunia. Ya. Summa ummi rabbihis 'ala wadihi, summa ulqiya finnar. Kemudian dia diperintahkan diseret wajahnya, ya. Ditutupkan, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka, wala ya'dzubillah. Ini contoh-contoh tatbik dari kaidah ikhlas. Ya, di sini kita menunjuk eh, eh, kaidah ini menunjukkan eh, sesuatu yang sangat besar di mana kita hendaknya memperhatikan hati-hati kita ya, dalam ibadah kita dalam semua hal. Ya, apakah kita eh, melakukan ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk selainnya? Contoh penerapan kaedah syarat mutaba'ah <tuh> Ya e, Penerapan kaedah syarat mutaba'ah Artinya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Ya Karena dalam, dalam kaedah yang sedang kita belajar Kita tahu bahawa e, La yakbulu allahu minal amal illa makana Khalisan li wajihi Ala mutaba'ati amrihi Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima Amalan kecuali ikhlas ya, Tadi contohnya sudah dan yang kedua, kalau amalan itu eh, Sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW ya, Kecuali karena ikhlas dan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW Sekarang, contoh amalan yang eh, Contoh penerapan kaidah ini Tentang hal-hal eh, yang ada hubungannya dengan sunnah Rasulullah SAW ya. eh, Dicontohkan oleh para ulama <coughs> ya, eh, Banyak sekali contohnya Di antaranya ana kasi contoh di sini contoh yang keempat ya contohnya man iltazama mawdian muayyanan lis salati la yusalli illa fihi atau iltazama an la yusalli illa ala sajjadatin mathalan fa innahu bid'an li adami wurudi 'an nabi sallallahu alaihi wa ولان التزام هيئه معينه في العباده بحيث يلازمها ملازمه الفرائض يفتقر الى دليل ولا دليل على ذلك يا yeah. ini bisa dilihat di kitab Ighathat al-Lahafan ya kala Ibnu Qayyim Rahimahullah taala Ibnu Qayyim menyebutkan contoh yang luar biasa ya dia katakan man iltazama mawdian muayyanan lisalah orang yang Beriltizam Artinya terus menerus mengambil sebuah tempat Menghususkan buat dirinya Untuk sholat Ya untuk sholat Dia tidak mau sholat kecuali di tempat tersebut Sebagai contoh misalkan Kita masuk ke masjid Di masjid Kemudian kita ambil masjid sebelah kiri terus Bagian kiri terus Ya Anda enggak mau sholat kecuali di sini nah, pakai itu salat sunnah atau apakah itu salat berjamaah di situ dan ibadahnya di situ. Dia mengambil tempat khusus buat dirinya. Ya. Kemud, e, atau contoh yang lain, awil tazama an la yusolli illa ala sajadah misalnya. Atau contoh lagi, dia enggak mau sholat kecuali atas sajadah. Di atas sajadah. Ini juga e, sesuatu yang tidak ada sunahnya. Ya. ini dilakukan oleh sebagian kaum ya. Tidak tidak mualaf kecuali pakai sajadah. Ada sajadahnya macam-macam ada sajadah besar ada sajadah kecil dibawa sajadah kecil untuk buat kepalanya. Kalau enggak ada sajadah itu kayaknya enggak ibadahnya enggak apa? Enggak abdul, enggak utama. Hmm. Atau sebagian kaum syiah yang katanya bawa pasir dari karbala, ya dari karbala. Kemudian uh, mesti sujud di padang karbala, ya supaya bisa sujud seperti itu. Ini, ini tidak ada sunnahnya Tidak ada sunnahnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Kata Ibn Al-Qayyim Fa'innahu bid'ah Itu bid'ah Maksudnya apa? Maksudnya tidak ada sunnah dari Rasulullah Sallallahu yeah? Alaihi Wasallam Ya? Karena alasan Alasan li'adami burudi thalika anil Nabi Sallallahu Alaihi tidak ada contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Tidak ada keterangan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Kemudian yang kedua Lianna iltizama hayatin muayyana fil ibadah Karena beriltizam dengan bentuk tertentu dalam ibadah, di mana dia melaziminya dengan eh, seperti mula, melazimi seperti hal yang wajib yang harus ya itu butuh dalil, ya sedangkan di sini enggak ada dalil, ya jadi melazimi sesuatu yang tidak ada contoh, ya maka tidak boleh dilakukan banyak contoh, ya eee, amalan yang dia lakukan di kita ya di Indonesia tidak ada dalil ya. contohnya dan, dan, e, contohnya adalah masalah e, azan masalah azan sebelum solat disyariatkan apa azan disyariatkan azan ya disyariatkan azan dan azan ini fardu kifayah fardu ulama ya. e, tahukah kita bagaimana kejadian azan di zaman Rasulullah saw ya. Para sahabat kan ada yang mengusulkan trompet, mengusulkan apa eh, lonceng. Rasul tak terima. Trompet dari Yahudi di kota lonceng dari mana? Dari nasrani dan seterusnya, ya kan? Sehingga ada salah satu sahabat yang mimpi kemudian azan. Ya? Nah, contoh yang nggak jauh-jauh di kita, azan dibalangi dengan beduk. Nah ini tidak ada, tidak ada faedahnya. Ya, tidak ada faedahnya. Ya, ini juga tidak ada sunnahnya. Nah, jadi inilah di antara beberapa contoh ya, yang bisa kita sampaikan dalam uh, pembahasan kita dalam kesempatan ini, di mana <coughs> uh, yang kita pelajari adalah sebuah kaidah yang uh, sangat besar, aslan, al-aslani, uh, aziman dua pokok yang sangat besar dalam syariat Islamia, kaidah, la yakbalu Allah minal amal illa ma kana khalisan liwajihi ala mutaba'ati amrihi Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima amalan kecuali tidak seri dengan ikhlas dan mutaba'ah yakni mengikuti sunah Rasul salallahu alaihi wa ala alaihi wa sallam wallahu alaihi wa ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan e, ini mudah-mudahan sedikit bermanfaat dan kita e, serahkan ke akhuna ihsan yes. wa jatafadal ma Tepat sejauh ke akhir pada al-Qur'an ayat akhir Taala atas penjelasan dan sangat jelas serta terperinci terkait dengan kaedah-kaedah niat dan beberapa contoh dari penerapan di kehidupan kita beragama dalam uh, syariat Islam dan penengar saudara Pemirsa Rojati TV kita berikan kesempatan bagi Anda untuk memperluas pembahasan atau bagi Anda ingin bertanya terkait hal-hal yang tadi beliau sebutkan dan sampaikan di line telepon 0218236543 dan pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 081317776543. Kita berikan untuk satu penelpon yang pertama terlebih dahulu. Teh, halo. Ya silakan sudah masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, rahmatullah dengan siapa bapak di mana? Dengan bapak Muhammad di Bekasi. Ahlan, Pak Muhammad silakan. Ah, begini, tuan. Ya. Kebanyakan sekarang fenomena orang beribadah ketika mereka bisa nangis pada saat berzikir, hmm. pada saat itu semestinya uh, Kayaknya menjadi patokan mereka Bahwa mereka Benar-benar uh, diterima oleh Allah Benar-benar diijabah oleh Allah Mereka seperti itu nah. Jadi uh, walaupun kita Suguhkan dalil nah. uh, Tentang bahwa Rasul Tidak menjatuhkan seperti itu nah. Tapi uh, mereka uh, Kita kan taunya Guru kita mengajarkan Seperti itu ya kita saminau atau enak katanya hmm. nah eh, untuk untuk menjelaskan hal, -hal seperti ini kepada hmm. mereka eh, seperti apa hmm. eh, yang semestinya gitu teteh <tik> iya iya iya nah, itu aja teteh pak mualan pencerahannya nah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah nah, ya terima kasih kepada pak Muhammad pak Muhammad, Muhammad Barokahulahik atas pertanyaannya Iya <kuh> Ini fenomena yang terjadi naam yang ada di tengah-tengah masyarakat ya Kalau misalkan melihat orang itu nangis dalam beribadah ya, Maka berarti sudah Masya Allah, Husu dan seterusnya ya. Padahal ibadah itu tidak dilihat dari sisi nangisnya ya. Jadi, Tidak ada keterangan bahawa syarat ibadah itu harus menangis Ya tapi syarat ibadah itu pertama harus ikhlas dan harus sesuai dengan sunnah Rasul, Sallallahu Alaihi, wa ala alaihi Wasallam. Tentunya tentang nangis penting, ya untuk melembutkan hati kita, ya nangis. Eh, tapi nangis sendiri, ya di malam hari, ya ketika bersendirian dengan Allah Subhanahu Wa Taala ingat dosa-dosa, ya, ingat di akhirat kelak ada api neraka ya, apakah kita eh, apa namanya sudah beramal dengan amalan yang kita persiapkan untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala atau justru di dunia ini kita malah banyak melakukan maksiat. Kita nangis, itu enggak apa-apa. Ya, kita baca Al-Qur'an ya. baca Al-Qur'an eh, yang kita jumpai ayat-ayat ayat-ayat tentang azab, kita menangis ya. Ayat-ayat tentang surga kita gembira ini enggak apa-apa. Ya. Tapi eh, kembali ke pertanyaan tadi eh, fenomena yang terjadi, ya, bahawa tangisan dalam ibadah dipertontonkan, kan? Kemudian anggapan dari sebagian orang bahawa kalau sudah nangis itu berarti ibadahnya khusyuk, ini adalah anggapan yang keliru ya anggapan yang keliru kenapa? Karena yang namanya nangis bukan hanya dalam ibadah saja. Ya. Orang ya melihat misalkan dalam ahli, dalam perbuatan maksiat saja misalkan. Kita jumpai ya ada orang-orang yang kalau gandrung kepada penyanyi para penyanyi ya biduan ya. kemudian mendengarkan lagunya bisa nangis. Ya mendengarkan uh, perkataan si uh, yang dia apa namanya gandrungi itu bisa nangis, ya, banyak bahkan uh, sampai nangis histeris, ya nah, seperti itu. Tapi tidak menunjukkan bahwa ini adalah sesuai dengan syariat, ya tidak sesuai dengan syariat. Ya ada orang yang pernah juga saya peng pengalaman ngobrol sama seseorang, dia katakan e, Pak. Kalau saya kalau misalkan ibadah, ya itu kalau saya sholat berjamaah di masjid, ya sholat berjamaah, sholat lima waktu di masjid itu nggak bisa khusyuk hati saya, ya dan nggak bisa nangis. Tapi ketika saya nanti kumpulkan sholatnya itu di malam hari sendiri, kemudian merenung ya sholatnya di rumah sendiri, matikan lampu dan seterusnya, ya, da. itu ada kekhusyukan, bisa menangis ya. kan gitu. Saya bilang ini dari siapa? Ya ini dari syaitan. Syaitan ingin menghiasi-hiasi perbuatan anda yang salah nak Karena apa? Karena syaitan tak suka kalau orang itu berada dalam garis yang benar yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya kan? Lihat Rasulullah SAW mengalihi, mengalihi wasalam. Ya, mencontohkan kita Salat berjamaah. Para Sahabat Rasulullah SAW orang yang terbaik di atas muka bumi ini setelah para Nabi dan Rasul. Terus salat berjamaah. Ya, ini. Ya, kalau kita misalkan melakukan perbuatan kita anggap perbuatan ini baik, ini khusyuk tetapi tidak sah dengan sunnah, sampai nangis-nangis, ini percuma. Ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Ya, tidak diterima. Ini. Kenapa menambil amal dan lesalihamruna? Fahuarad kata. Rasulullah SAW Bukan kita yang berkat Tetapi Rasulullah SAW Dan ini bukan hadis buatan manusia Ini keluar dari Rasulullah SAW Kan ada sebagian orang Ini hadis buatannya Sebagian da'i-da'i katanya Ini dah benar ya. Hadisnya bisa dicek dalam Bukhari Dalam Muslim ya Bahkan di Arba Nauwi Yang disebutkan itu hadis ya Man amila amalan laisa'alihi ambuna fahuwarad Kalau siapa yang beramal Yang sebut amal yang tidak, yang tidak Tidak ada contoh dari kami Maka tertolak dan tadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Ku Allah azzainalakum, amalallahi taftaru." Ya, katakanlah, apakah Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan kalian? Ya, kalian dapat surat izin tak dari Allah Subhanahu Wa Taala melakukan perbuatan-perbuatan yang itu? Ya, kemudian Allah berfirman dalam surah di surat Ash-Shura, syuraka shuraka, shurro Allahumnya din, malamnya tanbihilah, abagai mereka memiliki sekutu-sekutu yang." Membuat syariat agama, agama ini Yang tidak diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ini Allah subhanahu wa ta'ala mencelak ya? Orang yang berpaling dari Nabi Muhammad ya? Kemudian membuat Din syariat ya? Dengan suku tua dengan orang lain Membuat uh, adat, uh, Aturan tersendiri Ini tercelak ya? Oleh karena itu Menangis uh, Dituntut dalam ibadah Ya, tetapi bukan untuk dipertontonkan, ya, dan bukan eh, sebagai patokan apakah amalan itu khusyuk atau tidak. Bukan juga sebagai patokan amalan itu diterima atau tidaknya, ya. Karena menangis ada menangis gampang, ya, menangis gampang. Orang-orang eh, main sinetron juga pada bisa menangis. Ya. Anda pernah dihabarkan juga ada sebuah acara, acara eh, di tengah malam. Ya, solat berjamaah malam. Itu sudah di setting sama panitianya Itu yang habarkan adalah orang yang sudah pengalaman di situ. Bagaimana settingnya? Dia bilang, e, Pak, di tengah Ditaruh orang yang pura-pura nangis dengan suara yang keras. Di pinggir sana juga ditaruh Jadi, akhirnya ketika malam hari solat berjamaah, ada yang nangis-nangis, yang lain kan ikutan nangis akhirnya. Ah, seperti itu. Jadi. Nanti di akhirat kelak kita Allah subhanahu kita akan tahu siapa orang yang Pura-pura uh, menangis Dengan orang yang benar-benar menangis Fil akhira Jadi di, di, di, di saat ketika uh, Ditampakan ya, Wuhus silamah fi sudur Ditampakan apa yang ada dalam dada ya? ya Itu akan Kita akan mengetahui Man baka Mimman tabaka Orang yang betul-betul menangis karena Allah dari orang yang pura-pura menangis ya tetapi e, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah itu. Jadi bu, e, sekali lagi bukan batokannya menangis. Ya, bukan batokannya e, menangis. Hendaknya kita e, menangis, menangis ya, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. ada hadis yang yang sahih ya di mana apabila seseorang itu Menyendiri ingat Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian dia menangis Maka orang tersebut Salah satu dari Tidak setuju orang yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Seb'atun yudhilluhumullahu fi dhillih Yawma la dhillah Ada tujuh jenis manusia Yang akan dinaungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di bawah naungannya Di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala Di antaranya adalah rajul Orang yang dia itu menyendiri Kemudian mengingat Allah menangis, eh, ya? nah menyendiri bukan untuk dipamerkan. Nah oleh karena itu kita kalau bacakan kita baca biografi kaum salaf, ya, kemudian kita baca <coughs> keterangan nangisnya mereka di malam hari itu luar biasa, ya. E, ketika Baca Quran nangis, ya, tapi sendiri, ya. E, kemudian terdaburi Al Quran seperti Enak contohkan satu saja, misalkan Tamim Tamiyyadari Rasulullahan, ya, pernah membaca satu ayat dari malam sampai subuh dan menangis. Nah, itu. Nanti anjurkan membaca ayat surat Al-Jasiyat ayat 21. Nah, ayatnya bunyinya sangat sangat luar biasa menggetarkan hati kita semua. Dia baca itu, dia tidak pulih, terus sampai pagi dan enggak kenyang hati kita ketika kita membaca satu ayat itu. Yeah. ingin selalu kita baca. Apa bunyinya? Bunyinya adalah am hasiballadzina jitaruhus sayiat annaj'aluhum kalladzina amanu wa 'amilus solihat mahyaun wa mamatuhum sa'ama yahkumun kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, yeah. surah Al-Jatsiyah 31. Am hasiballadzina jitaruhus sayiat? Apakah orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan buruk Perbuatan-perbuatan jelek Melakukan perbuatan-perbuatan maksiat Mereka itu mengira Sama seperti kami jadikan Seperti orang-orang yang beriman Dan orang-orang yang beramal soleh Sama saja dalam kehidupan mereka Dalam kematian mereka Sa'amayahkumu Sungguh buruk apa yang mereka hukumi Sungguh buruk penilaian mereka Sungguh buruk e, Prasangka mereka kata Allah subhanahu wa ta'ala Luar biasa, ayat ini menggetarkan Tam ad dan membuat menangis Dan dibaca khus dari malam sampai subuh ya, Sampai pagi Dan enggak kenyang-kenyang baca ini Dan ayat ini masuk dalam hatinya Dan e, memberikan pengaruh Yang sangat dahsyat ya Sehingga terbukti Dalam kehidupannya ya uh, kalau misalkan kita mencontoh comself seperti ini ya nggak apa apa ya kita baca satu ayat tadaburi sampai pagi ya bukan hanya sekadar dibaca nah ini yang menimbulkan kita takut sama Allah kita takut dosa-dosa kita kita rindu akhirat kemudian uh, menangislah uh, kita ya nah, ini uh, jadi perlu dilihat tentang menangis itu ya kalau menangisnya didasari dengan sunnah, maka uh, ada pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau menangisnya tidak asari dengan dengan dengan, dengan uh, bid'ah, maka tidak dapat apa-apa. Ya, uh, seperti anak punya kisah kejadian tentang Al Haris Al Muhasibi dengan Imam Ahmad bin Hamzah. Al Haris Al Muhasibi, ya. Uh, beliau terkenal orang yang terkenal tetapi Imam Ahmad bin Hanbal tidak menyetujui tentang thoriqahnya dalam thoriqah uh, sufinya ya. ketika Al Haris Al Muhasibi ya beliau berceramah dia berceramah itu banyak orang yang menangis banyak orang yang menangis suatu saat Imam Ahmad bin Hanbal ke tempat yang didatangi oleh Al Haris Al Muhasibi Berkata, berkata kepada eh, yang punya tempat itu, apakah Al Haris Al Muhasibi akan datang ke sini? Dia dia katakan, iya datang. Kan? datang ya? Kemudian kata Imam Ahmad, saya akan datang juga ke tempat anda. Tapi tetapi jangan sampai dilihat oleh Al Haris Al Muhasibi. Dia bilang, ijal nifimakanin asmaul kalamahu lahirahni. Tempatkan aku di sebuah tempat yang aku bisa mendengar perkataannya dan dia tidak melihat tidak tidak melihat aku. Imam Muhammad datang duluan. Kemudian Al-Haris Al-Muhasibi datang dan berceramah dengan perkataan yang memukau dan dan yang ada di hadir e, yang di situ pada menangis. Nah, orang yang memiliki tempat tersebut datang ke Imam Ahmad, untuk melihat Imam Ahmad karimah Muhammad. Kata Imam Ahmad fa idzah wa yabki. Ternyata Imam Ahmad pun menangis. Ya, lihat ada dua tangisan di sini. Tangisan ulama, tangisan Imam Ahmad bin Hamzah dan tangisan yang ada di majelis Al Haris Al Muhasibi dengan Al Haris Al Muhasibi ini. Tapi dua tangisan yang berbeda. Tangisan Imam Ahmad, tangisan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tangisan mereka, tangisan uh, apa namanya, uh, tidak di atas sunnah. Ya, kemudian kata orang tersebut kepada Imam Ahmad. Apa yang kau dengar kata Imam Ahmad, Wallah kata dia. Aku tidak mendengar perkataan yang lebih indah dari perkataan Imam ee, lebih indah dari perkataannya. Alharis almuhasib. Lem asma kalaman ahsan min hada. Hmm. Gitu Lakin kata Imam Ahmad, lakin lalu sahih bu. Agar tetapi jangan jadikan dia sahabat anda. Karena apa? Karena nasihat nasihat-nasihat yang indah itu tidak dibangun di atas Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gitu dan uh, uh, amalannya juga, ya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, Muhammad menangis karena apa? Jauhnya mereka dari sunnah, Maksud, melihat jauhnya mereka dari sunnah, menangis dia, menangis lihat keadaan yang ada, kan gitu. Uh, ini dua tangisan yang berbeda Oleh karena itu uh, nasihat anda untuk diri saya sendiri dan ikhwah semuanya untuk terus talabul ilmi, ya. Kita apa? memahami Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahami bagaimana kita memahami Sunnah. Luas Sunnah ini. Ya, kita baca buku-buku ulama, kita baca nasihat-nasihat ulama. Karena banyak hal yang belum kita ketahui dari mereka. Ya, bisa jadi kita menganggap kita sudah sesuai dengan Sunnah, padahal tidak belum sesuai dengan Sunnah Nabi Sallallahu ya, Alaihi Wasallam. Buka hati kita ya, untuk uh, memahami Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas pemahaman yang benar, pemahaman as-salaf as salih Wallahu alam bissawab. Nah. Taib saja zakal akhirat penjelasan dan saya jawabannya. Demikian Pak Muhammad dan jawaban bagi beberapa pertanyaan yang masuk via pesan singkat. Jazakumullahu khairan barakallahu fikum. Satu pertanyaan bagi uh, Anda, para pemirsa yang mendengarkan raja-raja, deviat telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat, silakan. Taib, halo. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa kamu di mana? Dengan Jalan City di Purwakarta. City. Iya. Tapi, oh iya, tapi silakan. Iya. Tapi oh, ini mau nanya Iya. Masuk nah, kan baru ngaji itu ya. Iya. Kepi keluarga nukah yang baru dulu gitu. Termasuk hmm. ayah sama ibu. Iya. Bagaimana cara anak untuk petaknya jadi zona tapi hmm. mereka rido gitu. Iya. Itu saja? Iya. Baik, istakhirah khair ya, akhti. Baik. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Untuk siapa? Ya, Siti ya. Dan ini juga City. pertanyaan bagi pesan singkat mm -hmm. juga sama, sama Baru mengenal sunnah akan Tetapi mm -hmm. ada pertentangan Baik dari keluarga maupun dari lingkungan mm -hmm. uh, Bagaimana kiat-kiat untuk uh, Agar mereka Bisa menerima dakwah ini Atau minimal bisa menerima perubahan yang ada pada diri saya Baik saya. Nah <tuh> Nah uh, Ini pertanyaan yang Bagus sekali ya Dan apa yang dirasa oleh dua penanya, ya ini pun tentunya dirasa dan dialami oleh banyak diantara kita semua, ya diantara kita yang uh, hidup di tengah-tengah uh, kebodohan sekarang di masa ini, <tuh> ya yeah. di mana manusia jauh dari sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Islam Dianggap asing Bukan oleh orang lain Tetapi oleh kaum muslimnya sendiri Di mana banyak hadis eh, Di mana banyak ayat-ayat Allah Dan hadis-hadis Nabi SAW Yang belum dibaca oleh kaum muslimin Atau Yang belum dipahami oleh Kaum muslimnya sendiri ya. Di zaman gurbah ya, Zaman eh, tracing Orang yang Uh, ingin menghidupkan sunnah Nabi S.A.W Membaca hadis-hadis Nabi S.A.W Itu terasing ya. Di zaman sekarang Bukan uh, hidup di tengah non-muslim Tapi di tengah-tengah Islam sendiri Taib. Apa yang dibutuhkan oleh uh, Kita semua Dan oleh si penanya untuk saat ini Yang paling utama Dan terutama Ya adalah kesabaran As-sober Fazbir sabrana jamilah ya bersabarlah dengan kesabaran yang indah kesabaran yang cantik kesabaran yang la syakwa fihi tidak ada keluhan di dalamnya ya sabar kuat di atas sunnah nabi yang mulia alaihi salatu wassalam di atas al haq e, tentunya cobaan itu datang ya untuk menguji keimanan seseorang ya apakah Kuat atau tidak Nah itu nah, <tuh> Bagaimana kita menghadapi Misalkan keluarga Bahkan orang tua kita sendiri yang Misalkan tidak suka dengan eh, Apa yang kita eh, Lakukan Apa yang kita inginkan Dari mempelajari Sunnah Rasulullah SAW Dan dari mengemalkan sunnah Rasulullah SAW nah, Bagaimana Ya eh, tentunya kita tetap sabar Ya dan mendakwahi mereka dengan hikmah, ya, mendakwahi mereka dengan hikmah. Kalau kita menjadi anak, ya, maka kita lihat kecintaan orang tua kepada anaknya ketika anaknya dalam menjadi anak yang soleh, ya, berbuat baik kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, saran saya, ya, kita perbaiki dulu akhlak kita. Kita buktikan kepada kedua orang tua Bahwa kita memiliki akhlak yang tinggi Kita sayang kepada keduanya Kita berbakti kepada keduanya Dan kita pun selalu mendoakan kedua orang tua kita Ya dan itu merupakan hak orang tua yang harus kita penuhi Ya Sebagaimana para sahabat Rasulullah SAW Bahkan kita lihat Abu Hurairah Ya Gak tanggung-tanggung Orang tuanya ya Kafir, musyrik Ya Bahkan ketika Abu Hurairah radhiyallahu an, ya, mendakwahi ibunya justru kebalikannya. Bahawa ibunya celak celan Nabi Muhammad di hadapan Abu Hurairah sampai nangis Abu Hurairah dalam hadis Muslim kan sampai nangis sampai mendatangi Rasulullah SAW. Abu Hurairah, ya, menceritakan tentang apa yang terjadi. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu an berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ud'ullah li ummi e, ud Abu Hurairah. Ya Rasul, doakan e, minta doa kepada Allah untuk memberi hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Maka Rasul ber, berdoa, Allah mahdi ummi Abu Hurairah. Ya ya Allah, berikanlah hidayah untuk ibunya Abu Hurairah. Maka senang tu Abu Hurairah mendapatkan e, doanya Rasulullah SAW kan pulang ke rumahnya <tuh> Singkat ceritanya mendapati ibunya mandi kemudian mengucapkan syahadat ashadu alla illallah wasallam gembira nangis lagi Abu Hurairah langsung balik kepada Rasulullah SAW ya dan menghabarkan tentang Ibunya bahawa sudah masuk <coughs> Islam. Eh, ya? nah, dari sini butuh uh, kesabaran seperti kesabarannya Abu Hurairah dan kita pun, ya, selalu doakan, ya, sebagai balas balas uh, budi untuk orang tua kita doakan agar orang tua kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahuwataala mendapatkan hidayah terutama, ya, hidayah taufik. Ya, diberikan pemahaman yang benar yang lurus, karena hidayah ini lebih daripada dunia dan seisinya Ya, lebih daripada dunia dan siisinya. Kita minta hidayah untuk kedua orang tua kita. Ya, kemudian tadi ya, kita berakhlak dengan akhlak yang mulia di rumah. Kalau misalkan ada piring-piring kotor, cuci piring-piring itu. Ya kan? Walaupun laki-laki, walaupun laki-laki, apalagi perempuan, ya, cuci piringnya dirapikan. Ya belum makan disiapkan. Ada kotor rumah disapu Itu rumah kan. Kalau bak mandi kosong diisi ya? di kampung itu enggak ada dulu waktu itu pakai itu diisi yang itu. Uh, ibu bapak sakit dibijitin ya. Nah, ketika ibu bapak melihat keadaan anaknya berubah oh dari mana ini? Kok bisa berubah kan itu? Ah uh, ternyata ngaji Wah oh, ngajinya malah jadi baik. Saya yakin akan didukung. Ya, silakan nak, belajar terus. Kan itu. Walaupun berbeza, dia enggak akan ini. Awalnya seperti itu. Ya. Jadi kita rubah sikap kita yang pertama kali. Karena yang dilihat pertama kali oleh orang tua kita, sikap akhlak kita bukan lihat akidahnya loh. Bukan lihat akidahnya dan apa yang kita bawa. Kalau misalkan kita masih apa namanya masih jelek. Karena sebagian orang Bahkan kita sendiri Pengalaman Pembicara juga yang ngomong Waktu muda kan gitu Dapat pelajaran sunnah pulang ke rumah Semuanya diselesaikan Yang maksiat Diberes-beresin Bahkan kaset-kaset apa yang maksiat Semua macam dibakar dan seterusnya ini malah yang terjadi rotul fiel. Malah terjadi apa kembalikannya? Wow, oh, anak kemarin sore, nggak ngerti apa-apa. Hal ini belum lurus dan terusnya. Akhirnya apa? Menjauh dari sunnah, Wah. ya. Ah, ini jangan terjadi, ya. Kemudian tutur kata kita kepada kedua orang tua kita diperbaiki, ya. Ah, ini. Jadi ini yang uh, harus kita perhatikan. Juga uh, dengan masyarakat, sama dengan masyarakat. Nah. Ada kejadian juga ya Yang di tengah-tengah masyarakat ini Ini perhatian buat ikhwah uh, Semua ya uh, Untuk tidak bermudah-mudah Berbicara atau menegur ya Ketika kita belum tahu ilmunya ya, Atau ketika kita belum siap ya, Karena Jangan sampai berdebat Dengan perdebatan yang tidak ada uh, Ujungnya Ya Karena sebahagian kita, maaf, tidak tahu sunnah, betul. Ya. Kemudian kesana kemari maunya debat dengan orang. Eh, ini nggak boleh, ini bid'ah, langsung begitu kan? kan Di masjid, nggak nah, tahu yang diomongnya adalah kiai, misalnya kan? Kan gitu. Bagian itu salah, itu bid'ah. Ini gini-gini. Oh ya, apa? Diusir dari masyarakat. Apa? Bukan yang salah sunnahnya, tapi salah penyampaiannya. Ya kan gitu. Maksudnya di depan umum, itu enggak boleh Bidak ada seterusnya, seterusnya, seterusnya Orang ini enggak ngerti, kan gitu Nah ini caranya kita juga yang kurang tepat nah. Kita punya Cara, caranya salah Oleh karena itu Cara juga harus diperhatikan Ya, Ini yang yang eh, Harus kita perhatikan Karena banyak orang eh, Yang penting sampaikan Yang penting sampaikan, ah enggak peduli Masyarakat mau apa, yang penting al-haq sampaikan ya, Takut sama Allah Ya. Antum membawa al-haq. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, Ini nasihat syali si hasan nuqdir. Na sat syali si hasan. Ya, enggak maksudnya Penting juga kita memperhatikan umat. Memperhatikan e, kondisi mereka. Kenapa? Contohnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mau membangun Ka'bah seperti seperti bangunan Nabi Ibrahim, dikatakan kepada Aisyah dia tidak mau membangun karena apa? Manusia masih baru masuk Islam. Ya kan? Rasulullah enggak jadi membangun seperti Kuwait Ibrahim. Kan eh, gitu? Eh, apa Rasulullah melihatnya? Kami melihat manusia yang baru masuk Islam. Jadi melihat manusia supaya tidak terjadi timbul fitnah lebih besar, ini juga penting. Bukan yang penting adalah kita sampaikan eh, apa namanya? Kita sampaikan al-haq, enggak penting manusia mau bagaimana mau bagaimana terserah manusia mau ribut, mau terjadi fitnah, goncang dan enggak enggak penting. Ini salah juga. Eh, al-haq disampaikan dengan hak juga. Maka Allah firman apa? Ud'u <tuhu> ila sabil rabbika bil hikmah yang pertama kali. Ya kan? Dakwahi. Dakwahnya manusia, ajak manusia ke jalan sabil rabbik, jalan ربmu bil hikmah dengan hikmah. Wal mau'izatil hasanah dan mauizah yang baik. Kemudian wajadilhum billati hiya ahsan. Ajak jidal dengan cara yang lebih baik. Ini yang perlu kita perhatikan, ya. Nah, ini yang bisa ana sampaikan. Jadi kita tetap Bersabar, kita doakan ya Orang-orang di sekitar kita Agar mendapatkan Hidayah ya? Kita juga dikuatkan Di atas jalan Allah SWT Kita minta pada Allah agar kita tetap Berada di atas uh, Al-Haq dan seterusnya Nah, nah se jazak Allah khair atas penjelasannya Dari Ken, pendidikan Bermesroja <coughs> TV, kami angkat kembali pertanyaan Selanjutnya, Mas Masyarakat, Masyarakat, Masyarakat. Yeah. Terus ada pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dari penjelasan terkait dengan niat dan kewajiban yeah. untuk mengikhlaskan niat kita dan juga meneliti sunnah Yang menjadi pertanyaan saya apakah perbedaan antara taklid dan itiba Bukankah dengan mengikuti ulama kita juga itu merupakan salah satu bentuk taklid? Mm -hmm. Apa yang uh, menjadi batasan dari kedua makna ini mohon pencerahannya jazakallah khair Nah, nah. Uh, bagus sekali ya tentang taklid dan itibā, ya. Ini sebenarnya pembahasan khusus, ya. <tuh> yeah. uh, taklid ini dari kata Qallada yuqolidu taklid ya. Artinya mengandungkan sesuatu di lehernya, ya. Seperti misalkan kalau misalkan kita naruh tambang di leher kerbau itu, kemudian kita seret, ini namanya taklid, ya kan? Jadi kerbau ini enggak bisa ke mana-mana, ikut kita saja. Mau ke mana kita ke kanan, kerbau itu ikut ke kanan. Mau ke kiri, kerbau ke kiri. Kita bawa lurus, ikut lurus. Ini itu taklid. Ya. Enggak ngerti yang dia yang penting dah ikut aja deh. Itu taklid, ya. Jadi mengikuti sesuatu, tidak mengetahui dalilnya benar atau salahnya itu taklid. Ini taklih. Tapi kalau itu sesuatu tahu ini ada sunahnya dari Rasulullah SAW. Ya, ada keterangannya. Ini namanya itiba. Ini singkatnya seperti ini. Ya. Allahumma alamiswa. Terima kasih. Jazakallah khair. Kemudian kami kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menggabungkan niat Ustaz dalam sebuah amalan Apakah ini diperbolehkan Ustaz? Dan bagaimana uh, batasan kaedah dari penggabungan uh, dua niat dalam sebuah ibadah? Iya, Masya Allah Ini pembahasan yang uh, bagus Ada pembahasan khusus, Insya Allah ya, Di kaedah fikhiyat disebutkan Bahkan di kaedahnya sinasi rasa disebutkan tentang itu Kalau ada dua amalan yang berkumpul ya, uh, Maka boleh melakukan salah satu dari keduanya hmm. Ya Tentunya ini ada syarat-syaratnya, ada kaedahnya InsyaAllah kita bahas kemudian hari Ya sebagai contohnya adalah seperti misalkan gini ya Kita masuk ke masjid Masuk ke masjid Kemudian Kita mepet nih waktunya nih Kalau misalkan saya sholat Rawatib, sunnah rawatib Ya Maka enggak Bisa tahiyatul masjid Kalau saya sholat tahiyatul masjid Maka enggak bisa sunnah rawatib Kan itu. gitu I know. Ya Tapi Ambalannya sama Ya antum niatkan niat rawatib maka sudah mencukupi tahiyatul masjid. Nah itu ya. Jadi ini insyaallah taala ada pembahasan eh, tersendiri. Allah alam bisawab. Baik, kami akan kembali set satu pertanyaan besan sikan asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, pertanyaan dari pendengar kita masih terkait dengan e, permasalahan niat. Apakah dibenarkan ketika seseorang mengatakan Bid'ah hasanah adalah merupakan Sebuah data cara yang baik Yang bisa diterima oleh Masyarakat yang lain dan termasuk Salah satu bentuk Bid'ah hasanah adalah uh, Pengadaan beduk Dalam adan Apakah ini termasuk bagian Bid'ah hasanah Dan batasan Bid'ah hasanah sesuai dengan uh, Penjelasan syariat bagaimana satu, Mohon penjelasan jazakullah khair Nah eh, Tentang Bid'ah hasanah ya, eh, Yang ada adalah bid'ah Bid'adolalah Karena apa Rasulullah SAW bersabda, Kullu bid'atin dola Ya setiap bidah itu adalah sesat. Jadi tidak ada bidah hasanah dalam Islam. Ya. Jadi <coughs> sesuatu yang dianggap baik kita harus dilihat. Ya. Dilihat apakah sesuai dengan eh, Sunnah atau tidak. Ya. Seperti gini, eh, seperti di zaman Malik Imam Malik rahimahullahu ta'ala Imam Malik rahimahullahu ta'ala uh, Suatu saat Pernah ditanya oleh seseorang Yang mau melakukan ibadah uh, Ihram ya Kata orang tersebut Ya imamin, min aina uhrim Wa Imam dari mana saya melakukan Ihram ini Ya, Kata Imam Malik Ditanya di Madinah ya kata Imam Malik min dhil hila' min dhil hila' hulaifah min haitsu ahrama an-nabi sallallahu alaihi wasallam anda mulai dari dhul hulaifah di nabi sallallahu alaihi wasallam ihram dari dhul hulaifah dari situ ya. kata dia ya imam saya memulainya dari masjid nabawi pas dari sisi kuburan nabi sallallahu alaihi wasallam ya. dia ingin menambahkan ini sesuatu yang baik nih menambah jadi setarnya Masjidil Hulaifa hmm. tapi dia menambah setar dari Masjid Nabawi. Kita tahu dari Masjid Nabawi ke Zul Hulaifa kalau pakai mobil kalau di Masjid dari di Madinah itu sekitar 15 menitan lah. Ya, e, 15 menit lebih atau kurang tergantung kecepatan dan tergantung macet atau tidaknya. Ya, dari Masjid Nabawi ke Zul Hulaifa. Nah, e, orang ini mau ihramnya dari mulai dari situ. Padahal Nabi mencontohkan dari mana? Dari Dhul-Hulayfa Apa jawaban Imam Malik? Kata Imam Malik La taf'al, jangan lakukan Jangan lakukan Ya, Ini akhsya'alaikal fitnah Saya khawatir anda tertimpa fitnah Dia bilang apa? Dijawab sama orang ini ya Imam Ayo fitnah, Imam eh, fitnah apa? Sesungguhnya saya hanya menambah beberapa mil saja Ini kan tambahan kebaikan kan itu tambah beberapa mil in amyalun aziduha kata orang tersebut ini adalah beberapa mil yang saya bisa tambah kata Imam Malik fitnah apa yang lebih besar daripada engkau menyangka dirimu melakukan sesuatu amalan ya yang kau rasa itu afdal yang Rasul tidak melakukannya kan hmm. gitu Allah berfirman fal yahdharil al fa yahda alladzi yuqhalifuna an amrih an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun 'alim hadanya orang-orang yang menyelisih perintah atau perkaranya Rasul itu takut takut ditimpa fitnah atau azab yang pedih oleh Allah Subhanahu wa taala ya kan dan sunnah itu ada dua sunnah fi'liyah sunnah tarkiyah ya sunnahnya Rasul perhatikan itu bukan sunnah fi'liyah saja Sunnahnya Rasul ada dua Sunnah fi'aliyah dan sunnah tarqiyah Apa yang dimaksud dengan sunnah fi'aliyah? Sunnah fi'aliyah itu Sunnah-sunnah yang memang ada contohnya Di Rasulullah SAW Yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW Ketika Rasul mengerjakan sesuatu Ketika Rasul mencontohkan sesuatu Maka kita ikut mengerjakannya dan ikut contoh tersebut Yang kedua sunnah tarqiyah Tarqiyah dari kata tark, Artinya apa? Hal-hal yang tidak dilakukan oleh Rasul Hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Rasul artinya apa ini juga sunnah ketika Rasul tidak melakukan apa-apa kita pun tidak melakukannya ketika Rasulullah tidak mencontohkannya kita pun tidak mencontohkannya ini pun adalah sunnah ini pun bagian dari ibadah kita diam sebagaimana Rasul diam kita ibadah ya ini seperti contohnya tayyul masjid yang tadi dicontohkan ya sendiri sendiri atau berjamaah sendiri sendiri ketika kita melakukan yang berjamaah Sunah atau bid'ah? bukan sunnah, ya. Sekarang azan, Allahu Akbar Allah, kalimatnya bagus kan gitu. Tapi kita, ketika kita mau misalkan, mau melakukan salat tarawih azan dulu yuk, kan gitu, kan bagus, ya. Kita katakan apa? Bida. Ini enggak ada sunahnya kan gitu. Kenapa anda lakukan? Kan ini kan bagus, ini kan azan, lafadz lafadznya takbir, la ilahilillah, mau mau taraweh harus ada azan. Dah enggak dicontoh sama Rasul, kan gitu? Contoh lagi yang gamblang lah, salat subuh dua rakaat, salat subuh dua rakaat, ya kan? Ah saya tambah tiga rakaat, karena apa? anak subuh ini masih seger, badannya baru bangun tidur, masih kuat tidurnya nyenyak tadi, malam kan gitu, dari badai isya bangun, kebelah subuh, enak banget nih, masa subuh dua rokaat, aduh sayang-sayang nih badan lagi sehat, mau ibadah ah, tiga rokaat kan gitu, loh kok subuh tiga rokaat, iya anak ini mau ibadah, kan gitu, diterima enggak, kan jawabannya tidak diterima, kenapa enggak terima, karena tidak sesuai dengan rasul, karena rasul enggak melakukannya tiga rokaat dua rokaat nah gitu, ya tidak Ah dari sini juga sama tentang masalah beduk Rasul yang mulia al-Rasul ditawari oleh sahabat ya. Eh, lonceng saja. Lonceng kata Rasul seperti apa? Seperti eh, masalah azan ya. Kata Rasul, lonceng seperti orang Yahudi manggil ibadah. Rasul itu. Eh, Nasrani maaf ya. Seperti Nasrani. Seperti nang tong-teng gitu kan. Trompet, enggak mau Rasul. Itu seperti orang Yahudi akhirnya azan. Ini yang sebaik-baik panggilan Dan di zaman Rasul Ada enggak itu yang namanya kambing kulitnya Kayu sebabnya sudah ada Sesuatu sebab yang sudah ada di zaman Rasul Tetapi tidak dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya Ketika dilakukan di zaman kita Ini sesuatu yang ditambah-tambah Yang sesuai dengan sunnah Nabi yang mulia ala s.a.w Kalau itu baik Kalau itu baik Nisa para sahabat sudah mendahului kita Jangan. Ya eh ya ini nilai yang bisa anda sampaikan. Ya mudah-mudahan eh, sedikit bermanfaat dari apa yang kita sampaikan. Insyaallah, taklah kita akan eh, melanjutkannya pada pertemuan berikutnya masih tentang eh, ya, kaidah kaidah kaidah yang berhubungan dengan niat. Karena penting sekali, penting sekali ada seperti yang saya katakan di buku ini. Uh, ada sembilan kaidah, tapi yang satunya sudah kita bahas, ya, sama seperti di buku yang panduan kita dalam belajar kaidah fikiran ya, untuk sementara di radio ini dan di TV ini. Ya, uh, saya akan tambahkan lapan kaidah yang berhubungan dengan niat. Ini ya. uh, antara kaidahnya. Kemudian juga ada kaidah nanti uh, kaidah tentang lafaz kaidah tentang al-hukmul bil zauhir, allahy taala sarair. Menghukumi orang itu dari sisi zahir ya. Allah lah yang menghukumi dari sisi batin Ini penting banyak hal yang kita ketahui Dan banyak sekali ya, InsyaAllah Ta'ala Ini sangat penting buat kita semua Dan uh, untuk Praktek kita keseharian ya Sehingga kita ini Berjalan di atas ilmu Berbicara di atas ilmu Beramal di atas ilmu ya Ilmu ini sangat indah Al-Imam Nelqau Al yang pernah berkata Seandainya Ilmu ini bisa digambarkan Ilmu ini berwujud Yang kata Ibn Al-Qayyim Misalnya bentuknya lebih indah Jauh lebih indah daripada matahari dan bulan Masyarakat. Ini kata Ibn Al-Qayyim Ya dengan ilmu Oleh karena itu marilah kita nuntut ilmu yang mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan selalu dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah subhanahu wa dari malapetaka, dari marah bahaya. Ya ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri subhanakullahi wabihamdika. Ashadu ala ilaha ila anta. Astagfirullahaladzim wa salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.